Eleoiek zituzten seguraski baionako jokalariek atzo garaipenaren ondotik elgari lotuak zirelarik erdi erdian. Mondo irabazirik final erdia etxean jokatzea seurtatua, baina gogoan izan dute dola urte batzu zen horietariko batzu topa malauetik prodebira jausten zirela leku berdin hortan. Horietariko batzen Gregori Arganez astalkaria eta ogoitu da. N'était ici au milieu de ce terrain, on attendait les résultats pour savoir qui descend et c'était nous et donc se retrouver au milieu <coughs> donc, Eta iriak basiren la begitartean normala den bezala. Partida ez da ikaraga gari izan, baina baiten txoundikoa bitaldek baitzuten Sergiokoan. Bai honak lehentzi onbat egin du, entxegu en entsegu eder batekin gainera, iduri zuen gauzak eskutat zituela, baina landestarek jakin izan dute kontaktuan egoiten. marka gairuan eta bukaeran partidaren garaipena ere ezain ugunpasa, mondo marzanen dako Bayonak oibatek klema otazok azken milimetroan galdu baitu entxegu baten baloina. Garaipen batek final erdia etxian jokatzea segurtatuko zuen landestagei ogen partez oriakien jokatuko dute helduden larun batean. Baionak bere aldetik kolomia izanen du parean, kontrario gotoga baina irabazten aldena bereziki jandozen jokatzen delako kari haortara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 Usaiako umorearekin baionako trebatzailea. Egan bezala, lehen finalek dia heldu den larun batean izanen da, seietan, oriak eta monomar zanen artean, eta bigarena igandean atxaleko bihontan, bayona kolomie zuzenean segitzen alko duzuena Euskal Iratietan.